انا محترم واریدونکو مولانا عبدالباریس <سؤال> صاحب د دوره تفسیر قران داټا سی نمبر 61 چپټو پوهه محله فرهنگزی مسجد کې پته 137 او 1407 2009 کې شوهل د دې ملایوي دو پته 137 اشاره د توید سنت 61 این سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن تازان نزد مین څوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03315710126 دا ترغیب ورکی منلو د حق تا سانوری امزر دے چمونگ با اوخیو دیتا آیاتنا نخیزمونگا فیل آفا کے باعترافو دا عالم کی وفی انفس مددی پا نفسونو کی یعنی چاپیر عالم کی او د دا پا دی نفس کی درنا زمونگ دا قدرت نخیبا مونگ دا توخو خوکدے سوچ کئی حتا تردی پوری تبین لهم چخکارا بشی دیتا انہو اللہ کو چدا مسئلہ دہا کا چدا دی او یا مراد آیات نا عذابون وین زره د جوبخه مونډیتا آیات نا نکي زمونګه بلا طرفه با طرفه الافاقي با طرفه فود عالم کي چا پیر اب عالم کي بهته مونګه عذابونه خو يا ز عذاب راسته بل ز راسته بل ز راسته فین وسیمه دلی په نفسونو کي بيماري راسته مرز راسته سلام حتا تردي پوریه تبين لهم چې ښکار شي دی ته انه ال حق چې دا د حق چې حق دے قدرت د الله ثابت ده فنا فرمانه ده الله تکلیف را زين دا خبره او معلومه شي اولام یک فی برب بگو دا اشاره دا دلیل وحیتا اولام یک فی برب بگو آنه ده پورا ستاره پدې صفات انه هو علا کل شی شهید چا غل پری اوسې ځای ما حاضر او ناظر کو دا کيو ایتیات کې دایو یاد جملې یاده دا کړي زبر الیان او ټول ما صاحب پدې لړېږي چ هغه پیغمبر حاضر ناظر دی نا واه یا الله وی اولا یکفی بربک اایه نه دې پورا استرب په دې صفت ان هو علی کل شیء شهید چې هم د کاله الله دې پاری سیستم حاضر ناظر په هر ناظر الله دې نا الله دې په دې صفت کې پورا نه یم یی نو چې دوی پیغمبر حاضر ناظر دی الله حاضر ناظر دی نو فرق سدین. خ هغه زالمان خپل سویای ومن فرق نه منوي هغه لبا د سوره نساء آیت دی چې هغه وي داخله کافر دی چې سوق جدائی کوي فما يبغون ايفرقوا بين الله ورسوله اولئک همو الکافرون حقا سوق چې د الله پیغمبر په مسجد جدائی کوي دا ډېر لئ کافر دی ورته د دین د تکې جدائی مراد ده چې هي صفات کې الله پیغمبر جدانه نه نسوره اخلاص کې الله وي قل هو الله احد الله صمد لم یلد و لم الله یو دے بی دے پیغمبر محتاجہو لم یلد و لم یولد اللہ دے چانا پیدا نہ دے نہ تی پیدا دیں اور محمد الرسول الله پیدا ہوں دے دن امنور پیدا دیں ویدی دی صفت کی ولی جدا دے ندا غلط دا چه پیغمبرم حاضر نازر اللہم حاضر نازر شہید د پیغمبر صفت کی جرازین و معنائی دا بیان کونکے یا پا آخرت کی دخل خلق و خلافا گواہی ورکا انگئے ہیں اغاغا گواہی بزکا اور کچھ خبر اور د دے دنیا کی ہیں اللہ خبردار انہم دا خلق فی مریتن بشک کی دی ملکا مل اے ربیم رب دا ملاقات دا خبل ربنا اللہ خبردار انہو دا اللہ بکل شہن محیط پاڑی اوسیز بانکیرہ کھ ان کے دے ہاتھ کھ ان کے دیں امدیازات دا سورت ممتاز ده په ذکر د نفرت د مشرکانو د قران نه لا تسمعوا لهذا القران دین دا صورت ممتاز ده ف ذکر د اعناد د ادیانو د سمو ديانو بل صورت مونږ به ځدی په آداب وو د دعوت او بلدا صورت مونږ به ځدی پردیس دی به غیر الله ته کڼاروسی دا دا نور اوسوږ مې د سی لا یوک ندی ییک یوازې الله د سی دی لا دی بسم الله الرحمن الرحیم سوره الشورا تر دې کیدو سره او په نزول کې دوش پېتم پس د سوره میم سې دینه ها ما کی صورت دی داواد صورت په دې کې اعتراضات د دری او دا غدرو اعتراضات او جو ابونه یو اعتراض دا او ته یې غمه خبرې کې ستانه مخ کې جاندي کړی د مه اعتراض د دې داو دا چې ټول کتابونه ستانه خلاف دی او مه اعتراض دا او چې عام مليان ستانه خلاف دی نن سبا هم چا په رپا لهم کې دغه اعتراضات گردش غو چا په رګهږي دری ولا خبرې دي دا چلاتکه می خبري کې دا په قانون نه دي کړی او داته چې کومه خبري کې فلان کې کتاب د دینه خلاف وایي فلان کې خلاف وایي فلان کې خلاف وایي اوسم ده کې اعتراض دی نو جواب 12 څخه به غلطي کنه او دریم به دا وایته عام موليان سان خلاف دی غیر دی موليان سان خلاف دی نو د دې دروړو جواب د قرآن ذکر کوي هوغو ته کېږي ان شاء الله چې بخپل ظاهر عزيزه بيوام خلاصه د سوره سوره درې اسی دي لومنه حصہ دیارله سمهات پوری دوه متر 30 پوری او درې متر اخره پوری پدې لومنه حصہ کې اول ترغیب د قران مجید ته زجر ورګې موریزینو د قران ته او یو څه بهاو دا غی جواب داسه بهات او دا غی جوابونه دلیل اکلی او دلیل وحی پدې لومنه باب کې حامی معین <مائنسین> سینقاف دا دی پمانا اللہ پوئی گی کزالک دا غشان لکہ سنگا چمتا تو دا حروف را لگلی دی حامی معین سینقاف دا کشان دی یوحی علیکا وحی کوم مگتا تا ویلہ اللذین آگا کسانتا من قبلک جستان مخیو یوحی علیکا وحی کسانتا با وحی کولا من قبلک جستان مخیو چاب وحی کولا الله العزیز الحکیم الله چ زوره ورده حکمت والا ده یعنی اواز دانه د دا رخل کو پدی ح می م سین کاف پدی تیرازو پدی حروف مقطعاتون الله وئی داس ساده نبوت د حقانیت نه خلا ما په خوانو انبیاء دم د کثیر حروف مقطعات لګیلو په دا د په خوانه شروع دم یا کذالک یحی الیک دغرنگی وہی کولی شی داتا اوا غسانو ده وہی کای داتا اوا غسانو دا دی سو کو هي کوي الله چې زور ور دي حکمتواله دي یانه دا و دا داسنې خبره نه ده پخوانو خوانو تم شوی دا له ما فی السماوات و ما فی الارض بیا الله لاردا با شید اسمانونو با شید هغه سو جسمانو کې دی هغه جسمه کې کېنی او هو الی العظیم دغه الله دی چې تو لوی تکادس سماوات و زجر ور کوي موطریزين ته چې څوک د الله په توحید اعتراض کوي تکادس نذیدی الاسمانو نه یتفتورنا چې اوچوي من فوق عین نه د د پاسنا هلث د جود سره سورت مریم اكم میکه ذکر شو چتکادو سماوات والارد یتفتورنا منهن وتنشق یتفتورن وربس نور وتنشق الارض وتاخر الجبال هبدا ام دعو الرحمان ولد نذیدی چ اسمانونو اوچوي د دیو جنا چې دای د رحمان ذات د پاره اولاد را ولین نه دغ وجده د چاودلو د سمان خ دا چیولې نه ترسه اوونه چاودل ددي وجهسه ده اول ملائ کهته یسببحونه به هم بررب او ملائکی پاکی بهیانې سره د دونو دررب دد نه سته غفرون او بنه غواړی لیمان فلار د دپه دغه چا چې زمکه کېي مکه کې خو مسلمانانون دي کافرون دي کافرو ملائک ملیک بهخنه غواړي نه بخنه مسلمان لا خولیمن ف ر سرهطبییر دد نهزه کوکوو دا نور ټول د دیتا بي دي که مسلمان ختم شو نو دا نور الله بیا پس م کنه پری دي نو اشاره ديتا چې په دنیا کې خودی مسلمانانو دا نور خو بنیش حساب دي علا خبردار ان الله هو الغفور الرحيم یکنن الله هم د به خون کې مهردان ولذین اتخذو من دوني اولیاء زجر بشرک باندې فی الولایته چې یوسړي په امداد د پارا بلیو انسان اغه معبود غنی او دغه بندگی کوي وی ولذین اتخذو من دونه اغه خلک چې دوی ولید سیو د الله نه اولیا نور مددگار او بندگی کوي الله حفیظن علیهم الله د نگہبان پدای تمام طالبین به وکیل میذ پلیزم وار دایک مثلا مانی نو اتخذو موار نه یې زه په یغم د دې هر حال نه زه خبرداري مې پدې کوي دا درې ما وکذالک او حینا الیک قراننا ربیا دارنګ موږ وحي کړي ورته آتا قران عربین د دې کتاب لوستل شي په واضحه جبا کې سلام وحي کړي دا له تون دېره ام القران دې لپاره چې تو یې اصل لکلو ومن حاولها او وسو کی جابره د دینه دي او تون دېره يوم الجمعه دې لپاره چې خلق یې د غراتی درا جمع کېدو نه لا ري بفي تش نش د شک پرات دو داږي کې فريقن فل جنه یو ډله به جنت کې او فريقن فسایر او بل ډله به په دوځه کې شاء الله الله خو خش ل جاله هممتن واحد داان دیې ګزلو ی وړله تا تفیفی دنیويزی کتی الله الله خو خ شو نو د دی ب ټول یو ډهله ګزولو یا په هدایتتو یا بکم رائ واللهېی خللومن یشافی رحمتې لیکن الله دن لکې پخپل ممهبانې کې چاچو وواړی اوس دظلیمون او ظالمان معله هم نیشته ددی دپاره میلی انڅوک دو سر وړله ام <متحض> اتخذو من دونی اولیاء آیا دینی ولی دی سوا دا اللہ نور مددگار نف دک اللہ دکا اللہ ہوا الولیو ہم دغا اللہ دے الولیو مددگار وہو یحیل موتاو دا اللہ جن دی کئی مڈی وہو علا کل شین قدیر او دا اللہ دے پارسیز بان دے قدرت والا ومختلفتم فی من شین فا حکموو دا دی توی زجر فش پا شرک باندی په تهکیم په حکم کې د الله سره هي صدر او برخیدار جوړول حاکمیت کې الله سره هي صدر او برخیدار جوړول قانون کې الله سره هي او برخیدار جوړول څنګه قانون کې د الله منه د غیر دیو منه الله سره دې صدر جوړته لاکنن سبا سرګاری ستابه نه دا کفر او دا شرک شروع دي وېدا دا وېدا قانون سره سملی قانون سره د یوازې دی می خلک شرک نه کوي او یاره مون هوجله مخلوق نیس ایس نه دا شرک کوئی د عبادت په شرک باندې نه نه په شرک باندې کو ته خپل پکار دی جون دي چې د جوندو عبادت کینن څه دا هغه دوه طریقې دي یو د دین بجاما کې د پیر او د مولا چې بس پیر او دا کار بکې نو دی بالکل د الله حکم غني کو ته جنبه کې بس یاره دې نه پیر باندې او قانون په داګه کې یره دا قانون پاس پاسوري چا پاس کولې اسمله پاس کولې باس دا به منم علاکه د مقابله کې د خدای قانون دی یره په دې می سمه ناراضی نو دې توې شرک فی تحکیم الله سره په حکم په قانون او شریعت کې بل برابرول ها دا جواب د اعتراض د چي اعتراض کړو چې عام کتابون سانا خلاف دی نو دې جواب کوي په دی ځای وما اختلفتم في من شيء او هغه چې تاسو اختلافو وکړی کی من شي نه د یو سيزنا یانه په دین کې په مسله کې تاسو په یو شری مسله اختلاف راغئ فیصله به تاسو کوي فحکمو لله فیصله داږي صبر دا لشي دالاتا یا وګرځوي داږي فیصله الله تا اختلاف gera de اختلاف د ختمولو چل الله خود چې فیصله په اختلاف به ختم شي د اختلاف د ختمولو لپاره دا, دا بنیاد دی چې راځتي فیصله په قران وکړو نور کی داونه پرېدار آزاد فیصله په قران کې و دا نور بخپل ځای کی به بخپل ځای به کتابی خسرې بری کلی خو فیصله په قران کوم نو بس جګړه به ختمه شي ځکه چې دا د انصاف والا کتاب دا د غلطین پاک کتابا پا کمیو پا دا دا کتاب په دې کې او زیاتې هم نشتی او په دې کې د چا طرف هم نشته نو کاته یو سره د فلان کتاب د خبرې کلی دوې آزاد کتاب په کله ددا فیصله د قران موافق و نو ټیک ده او که د قران نه خلاف و نو بیا ته کتاب ځان سره سمبال کیده ما سره قران شته زبداغي منم ذالیکم الله ربی دغ صفاتون ولا الله اساس ربی عليه توکل دو بدی الله باندې نمازان صبرلید او الیونی بدی الله تذر اگر دما سره د محکم یو مناظره ویده د پنجاب دیو ماستر مناظره ده د احمد سید سیف سرا دا متځېځبه مطالبه کوي چې مساله په قران ثابتې نه هغه غوره په دې خبره راکړي وې دغه ما دوې دره مطالبه خو خوارجوم کړي وای چې وین الحكم الا لله فسلبه د الله په کتاب تو نو ظالما دا غيکم غرزو او دکم غرزدي بيدې تنه ګوري خو د خپل مقصد د پاره بیا چوندو پسندا پسبر سانډه خېجای بیا مطلب یو د کلمه حقین اوريده به الباطل خبر اخوی راځي دا خو اراده یې په غلطه کړی دا دا غصه مطلب وو دا څه مطلب دی دا د عقیده درسته نه چې استاد سره د خپلې اکیږي دا ازواد د از قرآن نه دلیل نشته نو دې دې شو انا فحکمه ال الله مساله دا, دا کیدی به یو قرآن باندې ذکر کړی دا ملصه خبره ده فحکمه ال الله فیصله دا وي اصبر یاللاته او قرآن فیصله وکا ذالک الله و ربی دغیفتون ولا الا یا دک الله زعما رب دی حلی توکل دو په دی الله ما ځان سپارلې دي ویلیونی بدی الله تزورجو کوما په ټول سماواتي او ارضه دا دلایل یې کلیه ذکر کوي الله پیدا کنه انګې د اسمانونو داسمه کړي جعل لکم منن فزقوما سواجان اې دا کړې دي الله اساسو د پاره د نفسونو اساسو نبی بیاڼي ومن الانعام يرزقونا ازواجن جولی یزرعکم فیه زیادای داسلره په دی طریقا الله هم په دغه طریقه دنیا کې فرعي چې داسلې بيبيانه پیدا کړې دي سارغوله جوړي پیدا کړې نی لیسا کمسلی چهون نيشته ده پ샹د الله حسين دا الله غنی ني صفته دا الله غو ني ذات او دا الله غو ني افعال الله رب العزت په هر څه کې اکتابه ده الله مېسل نيشته و هو سميع العليم دغه الغلاد السميع اوريدن کې البصير اليدن کې و دي کمسلي کې یو علمي ترا او غدا دي چې کا په مېسل باندې داخلي نشته له پښان د مثل د الله حصې مدینه مثل ثابت شوی د یو دم مطلب ذکر کوي علما یو د دې چې مثل په معنا د ذات سره دی نشته له پښان د ذات د الله حصې او دم دا, دا, دا چې دا کاف زائد دی ولاس مثله شیء د الله غني حصون نشته هاو بل مطلب دا دی چې بالکل حقیقت په معنای لفظی دا کرا نشته یو شه پښان د مثل د الله دا کته ای سره ثابت نشو دا ولي نشته دی چې دا الله د مثل غنیو شی نشته او وي ودا دا ملازمت نه داروزی چې دا, دا الله مثل نشته ولي چې د یوسيف مثل ویني دا غا مثل مثل, مثل, مثل, مثل, مثل مثل بلازمني چې د یوسيف مثل وی کنا دا غي مثل مثل بلازمني چې کړه د مثل مثل نفیشا نو مثل سرک نفیشا نو لا سقم مثلی شیون نشته د مثل دا الله شی دا الله په شان وهو سميع البصير دا الله دې وريدون کې وليدون کې لهود دې الله اختيار کړې دي مکاليد السماوات اونجاني د اسمانونو ولر دې رسکلی مکي يفسد الرزق لمه يشاءوا فرا خير زك و رجووالي ويقدره تنګي انه بكل شي عالم الله پارسي سماني په يا دي شرع لكم من الدين ما وصى دا بیا د اک اعتراض جواب نه دا بل اعتراض ده کیره عام مليانستانه خلاف دي شم نه دا د هغې ترا جواب چې د یوی د خبرې ستاه مخکې جادي کړي یره توایجاندي کړړي را ځ د قرآ نه ته ت زخیم چې د خبرې چا کړي دی او که نه شله کوم نو که کړی د الله ستا دپاره مننت دیې د دی نه ماغا واب وس نوحن چې الله کمم کړو هغې نووهل اسلام ته والله او حنا لیک او هو کې تا چې وهی کړی د اما واسنا ابي ابراهيم االحاج من حکم کړه با ابي ابراهيم عليه السلام دا وموسى موسى عليه السلام دا او ايسا ايسا عليه السلام دا وايي دي ټولو انبييا خو دا مساله کړي تو چانه دا نو ان اقیم الدین اغه مساله سو ان اقیم الدین چې قائم کړئ دین یعنی مساله سم بیان کړئ او دا الله تعالی به داري باندې کلقدرېږي ولا تفرقوا فيه او تصنس مګيږي په دې کې قبرالالمشرکین ما تدوم اليه گرانا لگی با مشرکانو ما هغه مسلا تدعوهم الیه کتا سیرابل ای اغیتا اللہو یتبی لیه من یشاو اللہ راکا گی اخپل دین طرفتا چال رجوع غوری ویہدی الیه من یونیب و اللہ ادایت کی اغا چاہتا چچا کی انابتی سکرہ کرزی اللہ تا وما تفرقو اللہ من بعد ما جاہم العلم دادا فدوہم اغا اعتراض داو دی زینا دیم بابم شورو کی فرايات نمبر 30 پوری هغه اعتراض دا دي چې كلا د دې ټول انبياو دين یو مساله یو وا اختلاف د کوم غاړه راغې او بل دا غو درم اعتراض جواب چې مولاي صاحب ته خدا مساله کې خدا عام موليان ستانه خلاف دي ګورنه د فلان مدرسی مدرسې مفتی صاحب فلان کای مدرسې مفتی صاحب هغه ستانه خلاف دي فلان کای مولاي صاحب دي خلاف دي الله داږي جواب کوي ماماتهفرهکو د اختلااف نهدي کړی إلا من بعدې ما جاهیلمو مګ مگر داغې نه چ راغې تهلم باغ هم بینم د چې د زد نه په مزده دی کې دو خبرې الله وکړی چې اختلاف کړ دی نو چا کړ ملا کلی کلی دی چې کله پوه شوي ما او درېمه خبرې دا وکړ چې وللی کړی ولیم او هغهول بس بغ هم بنه هم زد دی بس نور سرشته دی نوای چې نهې ته نهدي پرې دي په دغه ملاې په زد ولاړ نوسې د یور د فلان کې ملیب نه پوهږي دا دوه لوی کتابی چې لیکلی دی به نه پوید نو نه پویدو خبره نه ده خبره د زد ده خبره پوهیږې خو په د به وړي ولهلهقلتون ک یوه کم ساق چې مخکې تیر شوي د رب د طرف نه عجل مسممن ترې ډې موکارې لکو زیاب هم نه فیصله بهکی شو ددي ترمن ده انلهین نه اووررس کتابه یکن نه نه اکسان چېديله میرا کې وورړه شو و مراد کتاب نه محرف کتاب دی. من با دیم رسو د دینا لفی شکنو دی دی پشکن منو د دی کلمی د توحید نا د دی مسئلی ده توحید نا بری بن پکلاک شکن دائیو بلا وجه زکر کلچ دا خلق توحید و لی نمانی کتاب خوب بسرشتی کتاب شخو کتاب موجود نا دینا اشکل ده کتاب دے و مسئلہ ده کتاب نا دا محرف کتاب دی. و د دی وجه نه دی شرک کی اخت دیں د تحریف نه پاک کتاب را واخله چې اكيد د درس نشي جا قرآن مجید دی نو به د خلکو له ناراضي فلذلك فدو د طاره د ختمول له دک اختلاف فلذلك د طاره د ختمول له اختلاف دا اكيدین فدو خلق را بلا دا وقت ورکوا واستقیمو کلک شپخ بلا کما عمر دا څنګه جده حکم کړي شوه دی ولا تتب هم دا م کوه دد د الله ما ایمان راړی د پاغ چرا الله ما تهکم کی شو د ل عادله بنا کوم چې انصافو کوم ستاسو تررمنده الله او ربونه الله زمونږ استستاسو رب دی لنا آملونا منګه د بدله دا عملو زمونګه ولوکوم آملو کوم ستاسو د لا حجرته بينناابنه کوم نشته د س جګړه زمونږه د داوته ميدان او داوته پټيم کې به جګړه نه کوي کدي جګړه وکړه نو داوته به بیا سره او باطل برستو کار د دې چې جنگ به جوړی او ته به جنگ نکړي الله يجمع بيننا الله به جمعوالو کې زمونږ درمنځه او الی المصير دي الله ته دی واپس کیدل او ولذین یخا او ولذین یحاجون فی الله با ته ذکر کوي د پاره د چا چې د الله تو او د الله په یوالي کې جګړه کوي هاګه سان چې جګړه کوي په واري د الله کې مېم بارې ما پس دینه اوستوجي برحو چې قبول تیا کله شی د دې حکم سلی ډیرو خوش قسمت خلکو دا منل دي او سم د کې کی شک کوي نحجت هم ده هزتون دلیل د دې به کارا چې جګړه کوي څه دلیل خو به وای کنه په الله یې دلیل وای نه کبسيه وی بس یو پاپر بې لور ولا اخلاص کا دلیل بی له بیکارا هند ربین بني زرب ده له غزهبو په دید غذابه له همه ذاب چدي د اود دپاره د اضاف سخته الله او الذي انزل کتابه بل حکول دا بیا د اعتراض جواب جوابه چېره خوانی کتابونه د خلاف دي و راضا الله طول رالیګل دی دا کتاب بدې پهې تلله وتلو که نه د ټولو کتابو تلهقرآ دی کتاب رااخله په کتاب رااخله پهقرآ اطلا چې دقرآ نه خلاففو پرې د الله الذي لا غضاب له انزل الكتاب بالحق را لي ګل کتاب د بار د حقاره کولو ده حق والميزان ور علی ګل دې تعالی وما يدريك او یا ذا الكتاب نو مراد دین کتاب الله انزل الكتاب بالحق را لي ګل کتاب هر کتاب چې د بار د اظهار ده حق او اس باغه کتابونه منو کنه وی ول میزان را لې ګلې د تلا چې دی پدې دا نورو تلا چې د دې سره موافقو خطل کده تورات مثلا و نومې اومنه کده انجیل و نومې اومنه د نور و همي دا طول لیوی نو چې هر کله دا قران د ټولو آسماني کتابونو د پاره تلا شو نو چې بندې یو کتاب لیکلې یا به نه تلی لازما نه غبې تلی پدی باندې وما یذری کا سشی بو اګدت وقت الساعهتی دا قیامت پا ٹیم سشی پو اکڈین دا لاللہ سات ازان لجملہ دا لاللہ سات قریب کی کنن قیامت دینیز دین دیست آجلو بی ها اللزین تلوار سر غاڑی دی قیامت لر آگسان لا یؤمنون بی آچی ایمان نر اڈی پدین واللزین آمنو آگسان چی ایمان روڑ دین مشکون منها بیریگی ددین ویالمونو پوئیگی انہا لہا کچھ دادی حک علا خبرو آورائی ان اللزین یمار یقینن ہاں خلق جگڑا کی پا قیامت بارکیں لفیظ والعالم بائید دیدی پا کمرائی لریکیں اللہ لطیفن بے بادی ہیں اللہ دے نرمکہ ان کے بخبولو بندے گانو یردو کمہ یہ شاوری زکور کئی چالر جو گاری وہوالقوی والعزیز داغ اللہ دے طاقت والا حضور ور من کانا یریدو حر سال آخرتیں تزہید فی الدنیا او ترغی بلالآخرتیں من کانا یریدو حر سال آخرتیں سوک د پټي د اخرت نزد له په هرڅه زیات طالبو کوم د د پاره په فصل لده کې همن که نه ریږي هرڅه هرڅه دنیا سوقږي غواړي فصل د دنیا نو اوتیه منها ور به ګدل راد دینه اماله په اخرت من نصیبه نبید د پاره په اخرت کې سیسا ولې دنیا غوښتل نه روا دي نو نه نه چې بس مقصد دی دنیا دی او دین ته ډو شاده الله د دنیا بدل در کوم په کې بده دې مطلب دا دی چې دنیا غواړي د دین پکاره نو د دین کار چېو دن کې دنیا په طلب کې نو د الله خوخه د کې درکړنو درې کړه په در در آخرت کې به دې سنې عمل او شرک او شرع لهم من الدين دا بل اعتراض او داغي جواب هغه اعتراض چې راځي د عام موليان سان خلاف دین نو توایا چې زه خود خدای قرآن وامه او توای فلان کې مولیسب دا وایي ولیدا مولیسب سا خدای دسه ماله جو جدازه چې ما خبره کوم دا خو دین د الله دی ته دې پیر سه بو د مولای س دین ما ته پیښږي دا خو باغه جوړ بیانو بیا نو ولي اغاستا الٰه دی دا خبره غلطه ده او قران او سنت نه پرې ده عمل او شرکا او آیشته ده د دې لپاره ایستدار او شریکان شرع هم لام چې مکرر کړئ د دې لپاره مېن د دین د دین ما رسولم یا زم به الله چې الله کوم باغې صدر سي وزیر اعظم او جج سابو چیفو پلان کې او پلان کې یو حکمې پاس کوې یو اورډری پاس کده قرآن نه خلاف به الله د قانون نه خلاف نه میمنه ولیاغه س الہ وندی کړي داغه حکم د دا دا قرآن د قرآن نه خلاف اومنه نو عملهم شرکاء او شرعوا لهم ولیدن بی شریک جوړ کړه الله سره دی بتال دین جوړی نه دین به الله جوړی ولو لا کلمۃ الفصلین نه کلمه قلیمه دفیصلی لکوزی یا بیننه هم تر ددي مکې فصله شووه دی شرک کوئ الله و ما د ذاب نیټ مقرر کړی دا کاغ نیټ نو مقرر تر سې پخواته بکړو او ان نظالی مینه لا هم عذا بنا لیمهیکن انظاللیمان دی د پاه د عذاب دردناک تروای می نه وینې به تظالمان مشقی نه چې یریږ به نما د هغ نه ک سبو چېد ساعمل کړ دی په هو واقعون بهمه او سزا د عمل به واې ې زونې بدئ الذي نامو او کسان چې معې راړه پهې لالی هاات عملیو کنی ک في اوضات جناتته و ب باغ باغې چو د باغو کې په باغې چو د جنتونو کې له همما یشاونه درب هم دد دپاره به اغې چې د یخواښ پهنی دررب د ځکه فضل كبيره الله د زمون ن کې ځ کل الله بعد هو ځال کا دی او د هغه دی. يوبشر الله او چې الله زيره ور کوي عباده الذين اخلوها بندگانو ته امنو چې ایمان راول دي وا مل صالحات عمل کول دي نیک نو کول ته اوایا لا اصل کوم عليه اجرن زه نه غواړم تاسو نه په دې هیڅ مزدوري الا المودته فل قربا ماګر چې مين او کوي پنيځي کبد الله کي زه خدا غواړم چې تاسو ده الله رب ال عزت سره مين او کوي او الله تنځي حاصل کي دغه می غرض دی او دغه مقصد دی دا مطلب چې په قران دی پېنڈي د عبد عباس حسانی بصری او د امام قتاده رحم الله ان نقل کړل دي انورم به معنی یک همای یو طرفه سنان چې وکړل نه کین نزد له زیات په ګدرده پارافیا بده کې حسنان خاص ان الله غفور الله به بخون کې شکور قبل اون کې ام یقولون افترا علی الله کذبان دا زجر په انکار د رسول صلی الله علیه کی آیا وایدای افترا علی الله کذبن دی پیغمبر جوړکړی دی بل دروغ فاین یش الاهو کو غړی الله یختملا قلبک مہر بولګ استاپسلو مطلب څه دی کتا دروغ جوړکړو الله وی نصب د فسلو مہر لګوم لیوانی ودی کوم او یا مطلب درې چې فاین یش الاهو دی خو اعتراضونه کوي او طيبه هاکا نو کو غړی الله یختملا قلبک دله کوله بر رای ستااپزلو یم الله الباتله خمی الله با وو حل ح کو سابت ه له بهکماتې په خپلو حکمنو ان الله د په خبرو دسنو په الذي یک بلو تووتانې بعدې دا الله غ ذااتې چې قبل ل تو به د خپلو بندې ګو اف صح آې او مافیقی دکونهو یالهمات تفاالونه او پوهږې باغې چې تاسوی کوئ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا اللهبل نه قبل ل الله دعاهغې خلکو آمو چې معې وړه دی وه میلوصال اتتی عملی کړړه دینی کو و یزیید د هم من فې زیات بور کېد لر او کاافان دی د پاه داعذاب سخته ولا بستلله وړز کا د جواب کوي چې الله رب العزه ته دې ټول انسانانو لپاره خرج کول ورتای دې ټول له یو شان دې کولین ورتای الله دغه یلته ذکر کوي ولو بسط الله الرزق ک الله را پرانې رزق له بادي د ټول ډول باندې ګانونه لپاره لا باغاو فی الارض سرکشی به شروع کی په اسما کا ولا کیونزل بقدر ما یشا لیکن الله علی کی په اندازه هغه چوغو اړین انه به عباده خبير بصیر چکنن دا اللہ پخفل و بندگان خبردار دے لیدون که و هو اللذی یونزل و الغیسا دا اللہ غزات دے چرالی جی باران ام باد ما کانتو پس زدین چنو میدشی دا خلق و ینشر و رحمتا او خریف بلا مهربانی و هو الولی الحمید دا اللہ دے الولی و مددگار د هرچان الحمید و سائل شوی و من آیاتی دن خود و قدرت دا اللہ خلق و سماوات والاردی پیدایش دا سمانون و دزمکی دے فما بسفي ما من دابت اوغاچ او الله خو کړيدي پهدي کې د زنده سرونه وه او دا الله حال جمعامپه جمعه کولو دد ضشاو کله چې واړی ون قدره تالهدي هم عصابقكم من مثبت د تخر د صورتته دریم باب پهې کې تخفیف دنیاوي د لااقلی او تضیید او نه صبات د او زجر زی کګیت په او صداقت دقرآن فما صحابكم من مصيبات الأول كي تخذيف دين ها غجورة ستاس دسد اكلفة فبما كسبت اي ديكم فدا پسبب داغي عملونو چمخي لقل دي لاسون استاسو ويافو انكسير او اللهم آفی قيد دیرو فما انتم بموجزين نئي تاسو کمدوري کون كي اللهم رفل عرضي پزمکا كي فما لكم ونشت دستاسو دپارا دو من دون الله سواد اللهم ولي انسوك دوسا فلا نسيرنا مددگارا من آتیی د نخوا د قدرت د لا نه ال جووای غ کشتی ديباررې په دریاب کې کل آلا پهشان ته دقرروو یشا کو غړی الله یس کې نرريه او بې هوا او بعد په اصلل لانو او دا کشتی رووا کې د ولاړی الله ظهری په شااد یعنی دا د الله په قدرت روان دي که الله او غواړی اوس به دا کشتی په اوبهو او یو ځایې بهونه خوي پدې کې ډېر ځاد د الله قدرت بالله لیکل صبرین په طال د هریو ډېر صبر کوون کې شکور نو د شکر گزار صبر زګوي چې لګ لګ صبر خو کافروم کوي او شکور زګوي چې لګ لګ شکر خو کافروم کوي او یو یوب قهونا یا با الله ډوبې کلا کې شې او یوب قهونا یا با الله لا کې کلا کې شې سره د دې جوړوونکو نو سره د دینا سنا بنا کسبه سبب داملو نو درې ویاف الله مافی کوي د ډیرونا نن سبا چې پهدي چاسو کې کم د الله نه فرمانی دي مکالله غړی ټول په یو ځلی ډکول شي الله مافی کوي مخړی کله کله پهلهله نه الله بد نه بدله واخلی سره لته کمه من هم چې الله بدله واخلی دد نه پهلهله نه او پو شي هغه کسان جاونه فی آیاتنا چې دړه کوي زمونږ پهتونو کې ماله هم م مخی سر چېشتهدي دپارزای د خلاصې فما غطیتم من شئن دا تضحید کی الدنیا آغا چی درکل شئید تاصل رس شئن فما تاو الحیاتی الدنیا نو سکداد دی جون لگ فما الله اللہ خیرون اوغس جا اللہ سر دناغا بہتر دیں دن. فا اب کعوہ ہمیشہ دیں للذین آمنو دفارد آغا کسانو چیمانی روڑ فعلا ربهم یتوکلون آپ اخفل ربانی بروسو اعتماد کئیں والذین اتنیبونا کبائر الاسمی آغا کسان چی زان بچی دلو یو والفواحش او د کارونو ده بهایا نه وا اذا ما غضب او کلچ دی غصش نو هم یاغفرونا د مافی فی کین والذین داسی فاب د دا مؤمنانو شروع کړه جوا ما ان الله خیرون با ابکا للذین امنوا هغه څه چې الله سره غنو بهتر دی د چا د پاره چې ایمان لرول لري والا ربی همیت وکلونه بفضل رب اعتماد او بروسه کوي بل سی فت د دې چې یتنی ګنا کبایر الاس میزان بچکی د لوی بلو بل والفواحش ذبحاهم بل صفات اذا مغضبهم يغفرون قالتي غوسجينو بخنه کوي او بل صفته دا دي والذين سجابوا لربهم او کسان څنګه قبول کیا کوي کی د حکم د خپل رب او بل واقع الصلاه قائما يمون او امر ومشوره بينهم او بل صفته دا دي چې کار د دین کا د دی شورا بينهم مشوره کول دی په مسددې کې او بل صفته ومن ما رزقناهم ينفقون او ده هغه نه مونږ دی لور کړی دي خرڅ کوي بلاره د الله کئ مطلب دا چې د دې د دین کاروم کئ او بیا غي کې مشوروم کئ او معلوم لګي دا نه چې ګني صرف په دین باندې ګټه کئ او دین ذریعہ د ګټه ګرځي نه نه په دین باندې دې مال لګي او خرجاتي کئ والذین عکسان اذاصابهم البغیوا کله یو رسیدیته زیاتې مهمه اند سرونه دی بدل اخلی چې څوک په ظلم او کې نو بدل اخلی مطلب څه دې مافی معافي کوي دلته بدل اخلي نو اغه عزمته او دا رخصت به کیو سړي بدل واغست نو خي وکړه خیر دی جایز دی او که بدل ای وانه غست نو خبره ده به تر ده وجزا او سیئات سیئات مسلوه او بدل نه ده بدی سیئات بریده مسلوه پشان ناغي مطلب دا دی یو سړي ظلم او تهاته وک نو چې بدل دی اخلي باغي برابر دی واخلا او من افا خو ګټه وکړه اصله او صیح ک خپل عمل په اجروهال الله نو د د اجر هوواله د الله ته ان نه لاحب ظال می نه یکنن الله می لقيې د ظالمانو سره وله من ته سره چا چېبدلو غسته بعد د زلمي پس د زلم کوونه په د فله ک من سبیله نشته د پدی سلامتیا ان نه مصبیلو یقین بلامتیا حاللهنه په هغه چا د یظمونونه ناسا کې زلم کوې بخلکو سر کشي کوې پهم بغیر کې د غیر طریقہ الح کې کسان لهم هم ذااب د پارهه داعذااب علیمون دردناک ولمن وله من صه چا چې صفرو کوقع فره بخ وکړه ان نه ظاللی کلین عظیل عاموره دا د د کارونو نه دي دا د ل کار دی چې بدین باندې د صبر وکوو تا تهې تکلیف د وړې د او سړیته د بخنه وکړه د دا د ډیر ل کار دی پهمن یذلی للله او چاله چله کومه فَمَالَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَادِهِ ل دوی د پاره سوکار جوړوونکي پس د دینه وترجو الیمینا تبوین ظالمان لما را اولا ذابا هر کله چې ویني د یا یقولنا وای بدی هل الی مرد من سبیل آی اشته د واپسای سلار دنیا ته د واپسای لار خو به نه وترام یورزون علیها تبوین دئی زورزون علیها چې دوی به شکول شي په دې اوربامین خاشعين زلیل بیدئی خاشیین من از زلی سرون بیخ کتکڑی دواجد زلتنا ینظرون او گوری با من طرف ان خفیئی نا تاغا نظر کم زوری پسترگو کم زورو مانا داد نظر بے کتی سرگی بے کتی برا بنشی کتی وقال اللذین آمنو وائی باغا کسان چی مانی روڑ دیں ان الخاسرین اللذین یکینا تاوانیان آنگا بی خسرو انفسا هم چی تاوانی کلخ بلدانو اَهْلِي مَحْبِل اَهْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَرَزَ الْقِيَامَةَ عَلَا خَبَر دَارَ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ لَكِنَّ الظَّالِمَانِ بِعَذَابٍ هَمِيشَ كِينَ عَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ نِشْتَذَيْدَ بَعَرَ سُوق مُدَد 11 يَنْسُرُونَهُمْ جَدَدَيْن دَادُكِي مِنْ دُونَ اللَّهِ سِوَى ذَلَّانَ وَمَنْ يُذِلَّ لِلَّهِ جَالَرَ جَلَّ غُمْرَاكِي فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلَ نِشْتَذَدَ بَعَرَ لَارْدِ إِخْلَاصِي لَارْد فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ونشتر ده, ده پارا لار يعني ده باللار نمومي ساملارت بنرازين هدایت منمومي استجيبول ربكم قبل تیاه و قيد حکم نخبل رب من قبل انياتی يومن مخد دينا چرا بشياغ ورز لا مرد له چنبئی واپس کی دلداغی من اللہ ده طرف دالانا ما لكم من ملجاین نشتر دستاس ده پارا زائد پناهای يوم از ان پدغا رز وما من نکیر او نشتر دستاس ده, ده پارا من نکیرن سه انکار فائده منده که انکارو که انهم دل فائده ندر که دنیا که بم انکار کرده و فا ان آراضو کجره مخوال او دی نفما ارسلنا کالیم حفیظا تنیلیگلی مونگ پا دیبان دیزی موارا و کارساز حفاظت که انکه نگه بان انا لیکا اللہ البلاغ نشت ده پتا مکر رسول دی و انا او مونگا ازا ازکنا لانسانا من نارحمتا کلچو اوسا کومونگ انس فریح منا دخل طرفنا رحمتا مهربانی فرح بها دې خوشحالي کوي باغې لوی کوي باغې و ان دوس بهم سیئات کوره سی دې ته تکلیف بما قدمتې دېم و سبب د هغه چې مخه کلی د لاسونو د لې ف ان الانسان لک ف ان الانسان یقینا دغه انسان کفور و ان ډیر جات ناشکرای <تصفح> الله ک انام په حکم نه دې پاري تکبر به شروع کی او کته کلیفه و تاور اسی م بیا به څه ف ان الانسان كفور یکنن دا انسان و نه او ډير لې کافر بیا لله ملك السماوات والارض ها صلى الله ردا بشيد اسمنو ذمكو يخلق ما يشاء اذا كيس جوغاري يا بولي من يشاء انصن ورگي چال رجوغاري دي نه کوي واي بولي من يشاء ذكور او ورگي چال رجوغاري الکان او یو دوی ته هم زه کرانو او یا جوړه جوړه ورګی الکانو جنہ کین و یا جال مئشا واقیمه او ګرځی تعالره جوवाडी الا شانډ اسنور کین انه هو الیمن قدیر لیکن ان اللہ دے پویا چې له چا ده پارس خنی قدیر او نو قدرتواله دے یو یو ورګی دو دو ورګی یو ورګی نن قدرت دي دا اختیار د بل چا پلاس کینشتې بلانګه د اولاد د موار شیخ اولاد بابا یو وزیارت د شیخ اولاد بابا کته موږ بلا وړيري کېو بابا دې شیخ اولاد بابا داد اولاد زموږ وروي الله دې دا اختیار زموږ لاس کې دي هغه بخپله د بل اولاد دینوي انه هو عليم قدير الله دې په او قدرت والا فما كان لبشر ينكلم الله محکی تقسیم د نعمت ظاهرین اوس د نعمت باطنی الله رب العزت تذکرہ کوي بما کان لی بصریم نشته تا کبد یو انسان اوی کلمہ اللہ چ خبر کی د سرا الله الا وحی مگر په وحی سرا و ای دلتا مرادو د وحینا زړه کی د خبري اچولدي بغیر د واسطه د لکه حدیث د نبی صلی الک اللہ فی روی ان نفسا لن تموت حتا تستكمل رزقها الله زمزړه کی دا خبر واچولا چې یو انسان ترغه پوری نمري ترسوې جریزه کې نه مکرر دشته د طقبب دی انسان ک د سره اللله خبریوکې الله وهیان مګ په ووهي سره او وای هجااب یا رتو د پردونه وهین یعنی الله و راړږي او وورای جاابن او یا د پردون او یورله رسولان او یا رالیږ او کاې د د ووه نهه دغاووت چې سړکې واچي م ورای هجااب رتو لکه مثال اسلام چې کلام د الله اوریده او یورس ال یا راولی کی قاصد ده د جبرائیل په ذریعہ باندې او یوحى باذنه هغه حکم کی او فیوحى هغه کی یا اورسای حکم د الله باذن په حکم د الله رب ال عزت یوحى راولی کی راورسای پیغام باذن په حکم د الله ما یشاء وسجد الله وخي انه ولی د الله دوت حکیمن حکمت والا وكذلك وحينا اليك روحا من امرنا دغه سمون ته توحی کړی دا, دا روحان د قرآن من امرینا په حکم زمونګه یعنی ته ته جلا قرآن را غلې نه دا, دا سم په حکم را غلې نه ما كنت تدري مل الكتاب تنبوي دي په بیان د کتاب مل کتاب چسه د بیان د کتاب ولل او ایمان او نه پوي دي د ایمان ند کتاب معلومه ند د ایمان تفصيل معلومه ولیکن جاء الله نورن لیکن مونږه وګرځو کتاب لاره رانا ناذيبهم النشاو منګه پدې هدات ته چاته جوړو منې بعدنا زمنګ د باندې ګانونه او انك لتهدي الى صراط مستقيم او ته خوده نه کې په طرف دلاري نه دي صراط الله الذین لا الله تا له ما السماوات و ما فی الارض چې د دې په اختیار کې دا غسه جسمانو اوسم کو ګرین الا وای الى الله تصیر الامور الله ته واپس کیږي کارونه واپس کولی شي الله ته کارونه امتیازات د سورۃ دا ده ممتاز ده په تصدیق د وهی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بیا سو زل پک الله د نبی علیہ السلام د صداقت تذکره کوي دریم دا سورۃ ممتاز ده بشریت د ټولو انبیایو دریم بیا سورۃ ممتاز ده زواجیرو د اغته چا غیش به حب اتی شکونه اتی په دې حکما مساله کې پرختیا مساله کې بل دا صورت ممتاز ده پر رد اتخاذ الاولیاء بغیر د الله نه بل مددگار نیول په دې باندې دې صورت کې صفاء الفاظ سره او بیا بیا رات کین واخر داوان الحمدلله رب العالمین یقوم ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آمين ولکتاب المبين الله قرانا عربي الله لكم تاكلون وانه في ام الكتاب لدين لا لي حكيم افسنذر بكم ذكرا صفحا ان كنتم قوم سورة زخرف مکه صورت, صورت, صورت دی کی دے کی دے ده ترتیب د سوراتونو کې درېسلو ختم دی پس د سورۃ شورا او په نزول کې هم درېش دی په نزول کې درېش دی پس د سورۃ شورا نه عربد مخ کې سر ادا چې مخ کی صورت کې تقریبا څلور اعتراضات او داغی جوابونه وو په صورت کې یوبل اعتراض ذکر کړي او داغی جواب کړي نو دې وخت نه دا یوبل پس راوړي دمه کی صورت کې زجر او مشرکان الله نو د صورت کې اقسام د شرک ذکر کوئ او پهغرت کوي دریم دا چې مخکې صورت کې ویل او حجا تو هم دا زتون د د مشرکانو دلیل ب کاره دی شرک د دلیل پیش کوئ نه دلې دلیل نه دی ندی سورۃ شلم او دويشتمه آیت کې هغه بیکار دلیل لدې ذکر کین چنده وي موږ د خپل مشرانو په سراوانیو زموږ مشران په ملارو لارو موږ د هغه پسیزو دین دا وي کله الله رب العز زموږ شرک نه واخ نو موږ به توبه کړو ندی جواب کوي او ته داود سوره دغه د اعتراضات سلاسه درې اعتراضات دیو دغه جوابونه دین سوره درې سیسې اوله يساعد نمبر 33 پوری دریم آیات نمبر 67 پورې او دریمه تر اخر د سورتا په اوله حصہ د سورث کې ترغیب دی قران مجید تا د دې دوی مهي سیدي دو سورث کې دا په حصہ کې ترغیب دی قران تا د لایلي ذکر گئی او دو دلائل د کفارو ذکر کئې د پارا د مسلې چا غید شرک د مسلې د اثبات د پارا کم دلائل ذکر کئې نه دا غي برد کئې او دلیله نقلی ذکر کئې د ابراهيم عليه السلام نا او اخرت کې تزهید ود دنیا حاميم مدې په معنا یو کې واسې الله پويږي ولکتاب المبین کتاب واځه بیان کونکې دا ترغیب دې قرآن مجید ته چې قران واضح بیان کوي صفاو ښکارا خبره کوي ندا ند پس باندې غواده جوابې قسم محضوف دی چې ګوا دی دا کتاب وااض دا پس د ان کله منل مرسين یا ان کله راول د کو سری نه پ غبرې د قآران پهې ګوا دی ان جااللهقرآنا ریان منګرزولی دی کتاب ل را لستلیشي په جباره با کې دا مونږ داسي کتاب ګرځولې د څ اربع کې ویله شوې دي لعلکم تاکلون بيد پارچتا سو بيپوښي اربع کې مم ذکر علی ګللې دي چې بيپوشي او تاسو د عزت کوي خو اوسې سو کې زکۍ وزګار وې مونږه ني وزګار سنانی وزګار وې زمونږ په ځمې لوېل کارونه دي نو سوق به ایران کې لګیا دی سوک په دوکان کې لګیا دی سوق په بل سکین یاره مونږ نیو سم وزګار نیو الله رب العزه توې د می دل را لګللې چې ته بې پوښې کزان دی بې پوانه کنه د انجام رسو ذکر کوي بیا چې قران دی نی از دا کړه نو آيات نمبر 33 کې داغی حالت ذکر کئی چوامن یاشوان ذکر الرحمان نو قیض لہو شیطانا چو مخ آلائی دا قرآن نانو شیطان فی مونگ کو بیا نبیان شیطان سیب مخ کیا اور پسی چو کما اکیدہ و کما مل دا شیطان خوخو نو د دا دا کاریو دیور پسی روانی زکا قرآن ایز دا کڑنو پبل سپو ایدنا نو خدبه د شیطان په خوازي الله یې د مې دلاره لګلې چې ځان په پوها کوي وانه ذا کتاب په ام ال کتابه پلوه محفوظ کې له دین اعظم سره لا ليون د چت شان والي حکيمن او مضبوط مضمون والا حکيمونو د کلا کو د مزبوط مضمون والا جواهر القرآن کی اپنڈے شغل القرآن سے دباہری محیط پہاوالا ذکر کئی چیدہ لآلیون مانا دا آلیا من وجوہ الفسادی او دا حکیمن مانا کی آ... حاکمن علی سائر القتب آلیا ان وجوہ الفسادی لآلیون دیر اچد دے دا فساد نخالی دے غلطہ خبر اپا کی نشتے حکیمون حاکم دے پټول کتابونو حکیمون حاکم دے پټول کتابونو باندې نو دا نور تول کتاب نہ تابعید قرآنی کده قران تابی نو ناغب د دین کتاب نهی بلکه اغب بیابل سے یا بغمراہی وین اف نظربان کو مذکر صفان زجر دے کفار ہوتا اف نظربان کو مذکر آیا واړو موږ تاسونه قران صفحن پاړو لسره ان کنتم قوما مسرفین د دې واجنا چې تاسو یو قوم ده حد نتیرو تون کی الله یې داسې نه نه نه موږ قران بیان پریدو نه نه موږ به بیانو موږ برالي کو قران دا بوي د دې طرحه د قیامت پر دم اوذر او بانه پاتې تو قرآن بیان بن اگر کپ چاہ لگی او کپ بد لگی افنظر با انکو مز آیا واړو منگ سا سن قرآن صفحان پاڑا ان کنتم قوم مسرفین دیو جنا چیئی تاس یوکوم دہت نتیروتن کی اکم ارسلنا من نبيين في الاولین تسلید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اکم ارسلنا دیر لی منبي نه پغمبر راونه في اووللي نه پهړبهو خلکو کې ومایاې من نبيین او نبر راتهديته یو پیغمبر الله کانو به استذون مګد بداغه پو ټوکې کولی چې کله بهم یو پغمبر راغې نودي بغ سرهټوکې کوي خو حالت سه شو اننجې سره خته په اهکنا ش د من همبدشانله کلمونه و سخت دد نهپکووه کې اشد دامن دا نو ساخ دد نه بدچ پهنی ولو کې اچا چې به په خپلو دشمنو زله اوزیاتې کوو بت ب تکلیفونه ورکوله خپلو مخالفنو لا ډیر ته کپي سا بدل اللهوي دا ټول می رایول په مضوع ممسلوله اوولین اوتیرش دا طرقه د پخواو یاوه مضوع تیرشیری مصل الاولین مثالون د په خوانو په دې قران کې مخکی الله رب ال عزت وي کته د دې حالت کتل غاړي د دې قران کې مخکی مثالون تیرشیری داولوی وي را چونکی د قران اخر اخر دی په اخره کې هده شمندای وي مخکی تیرشیری د بیان چه ده کومونو سره الله سو چل کرو ده اغیق تاریخو گورا دیم نا اشارہ ده دیتا چه زور سبق دے لی دی نا ده اغیق تقرار کوا اغا گورا چهیر دن نشین وَلَا اِنسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَا ارْضَا دی زائنہ تر بینجل لسم آیت پوری دلائل اقلی زکر کئی په اس بات دا توحید دا اللہ وَلَا اِنسَالْتَهُمْ کچرت د بو سوګیده دینا من خلق <تصفيق> ک سماوات و الارض چه تا پیداکړي داس مانو نازمکا لا یقولن انه خمخا وای بدی خلقهن العزیز العلیم پیداکړي د لارغا سات چې زورور دیو پویا دی دې توي دلیل عقلی اعترافین هاغه دلیل چې استا مخالفه و هم منی نو کا لا هی د دینه ته پوسو کې چې د اسمان چا پیدا کړی ني نه دی وې الله پیدا کړی ني الله زیه غذات جعلنا لكم الارضہ چې ګر رسولی استاسو د پار ازمکه مهدن فرش مهدن بستر د آرام وجعلنا لكم فیها سبلا چې د کړی استاسو د پار په د کې لارې الله کوم ته تدون د چې تاسو خپل مقصد تورسئ غذاات نظله مناعمان چې راور د باه نه اوبه بقادررن په انداز په انشاننابي بلله تم میتان نو تازه کومونږ باغې سرهښار او کلی اوچو ککه تو خررجون دغهې بتا سرهستلی کېږئلهزییا غذاات خله کله واجه جوړو نهراتدي ن را دارنګي سارو کې نارو خوا، ما ده او بُټو کې خا خاګه او تراخه لوی واړو دارنګي پرناګانو کې او پتيرو کې تیارو رڼا کټواله او پورتا ولي لوی وړو کې داټولي جوړيدي الله رب الیذ فی داټډیری الله ای داټولي ما پیدا کړی و جعللکم من الفلکی ګرزولی دې سدا سود پارته کیښټونه والانعام وذارونا ما ترغبونا جتا سورلی کوي پاغي سوارلی د سورلای د پاره د پوجم تنظیم کړل دا په دریاب کې هم لتسعو علی زوره دې د پاره جتا سو برابر کې نه پشاګانو د وی ثم تسغورونه مت ربکم ابیاات کینه مت دخبل رب اذا استويتم علی کل چ برابر شی پاغي سبحان اللذی پاک ده غزات سخرا لنا هازا چزمون کابو کی روستی دیدا وما کننا سخرا لنا چزمونگ ای تابکڑی دی هازا دا وما کننا له مقرنین او نومن دیل را کابو کون کا کی اللہو ایدہ سرلائی میدل دیل تابکڑی چھ کل تپ دی کینین چزم آدہ نعمت سکریہ ادا کی اشارت دیتا چھ لی نلوی سرلین داد اللہ نعمت دی پدیده الله شکر ادا کا نداغي طریقې ذکر کړه او وتقول سبحان الله ذی چې تاسو داسې وایئ چې پاک دی هغه ذات چې زمونږ په قدرت کې زمونږه تابې کړې ده حالانکه زمونږه قوت درنه وو سنت طریقا ویسدا کله چې سړی تلخېږي لا کمخ کې زاریم نداغي ریکاب بم ځینبو مې چې کله یې زلې په دا خیخ په ځین کې کړی اریکاب کی کی دین دیوئی بسم الله او بیا دی الله اکبر او کله چې برابر کینین وای بچ الحمدللہ او بیا دا دعا وای نوس گاڑی دی اوم د کټری کړه سمخ پر دی گاڑی ته چتکړه نو بسم الله الرحمن الرحیم او الله اکبر او کله چې بسټ کیناسین وای الحمدللہ او بیا دا دعا وای سبحان الذي سخر لنا هذا و کوورنا له مقرنی نو نه اداررب بنا لمون قبون په انمونګه خللارب بنا خ رلهمون قبونه خااممهخاپس کېدون کېو وجالو له مې بعدې جوان دا زجر دی په شک بندې ګورې نه دا الله کوي خو دا مشرکان لګیادي الله سری صدار او برخدار جوړي وجالو له دی موقر کړړیدي د الله دَ مینه با دی د بندګانو ده الله نه جز ان ټوټي الله سره ټوټي یو ځای کړی دي ماناده دا ده ته الله رب ال عزت سرا بل هی صدر ګرځوي د جز ان ټوټو ماناده هی صدر دی مو قرار کړی دی الله دا پر ا د الله